<تصفيق> إن الحمد لله نسمده ونستعينه ونستكفره ونستهديه ونعوذ لله من السرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يديه الله فلا مبين له ومن يبل فلا هادئ لا إله إلا الله واحد بلا شريك له واسل عن محمد عبده ورقه له صلى الله عليه وعلى آله الطائبين الطاهرين وأصحابه باستلام مجاكلة المسلمين وثلنا تثنيعا كثيرة وبعض دراج الرسي كل سنة سلام الله وبركاته نطمئ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> I naravno zavore Allah, Allah je sada vata i sada vana Allah je sada Napominjem da smo mi govorili o preznacima sudnjeg dana koje je Allah je sada nadovjestio koji su se desili i koji će se dešavati koji su se već desili ili što se desili a dešavati se i ponavljati još na takvu pa smo spomenuli između ostalog Uh, vatru koji je Reprussolava se na da će prijaviti u hizidjažu pa smo spomenuli znači račove i pobjede uh, i tako dalje, znači to je koje smo spomenuli, iz kojih se vidi da je što god je Reprussolava rećena na govijestju da će biti do je većina toga se ispunila. je tako? što potpred vidio ili zasigurno nas čini da budemo na joj sve sveg da ono od, što, što se nije dogodilo od onoga što se nije stvarilo od onoga što se još nije stvarilo da će se zasigurno da ostavati. Jer kako je Allah s.a. dao da ono što zatar bilo a je godinu i bilo a Resul sallallahu alaihi sallam najavio onda nam to potvrdio i cilina da budemo na još veći i cilino, tako da ga sigurno i ono što je preostalo a najavio je Resul sallallahu alaihi sallam da će, će sigurno i i biti i da će se deti o stvari je sallallahu da ga da će biti ljepio, da će u ovom umetu se pojaviti da kusmanim ulazeli da žaloni. Zadjal na arabskom jeziku znači lažovčine, je tako? Ne običnog lažova malog, nego nekoga što dođe s ogromnim lažima, tako velikim lažima. Pa je nago riječi, sallaha riješem, da se gledali ću uvod, umneću oko 30 ili blizu 30 lažova, velikih lažova koji se tvrnici da su poslanici. Ta je njihova laod, znači uh, pojarite se lazovi koji se stvrzići da su potvanili, stvrzići da su potvanili, u nekim predajama, spominje se da će biti 30, a u nekim predajama Arabul Sallallahu Alaihi Sallam Yo Bredi of Preciziji and kaže da će VC 267, a da će od C Gladys كما قال رسول الله عليه الصلاه لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون من الدجونه من 30 كل يزعم ان محمد رسول الله ليكن تصدق في الدين docks ومهمومه النبوي عن يذ بليغ 30 من الدجاله قيل في ترديتي شك الذين يترددون ان الله هو الصانع كما وصى تصحيح كل فيديو في ال الله الرحمن ويرى رسول الله عليه وسلم انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم ان له نبي امم امه جميع في 30 زوجينا كيذرطتي بده جردي سنتي وانا قاتل الانبياء nema lice poslanika poslije, nene, nema lice vjerovilošnika iza mene, ja sam prekaz, ja sam zadnji, jel' ja tako, a ovih 30, blizu 30, se svrsti začu poslanici. Bilo imao naknet, rahvna umav Teala, itanovali sa israznim senodem odo saželjše radi Allah manj, da je rekel sa da je أموم أمة الشبيث لغوة إذا جعل ومع ذات الشباب منهم أربعة مكتور ترتيب ذات الشباب الشبيث لجنة وإني خاتم النبيين أيها تنبت قطنينك لا نبي يعدي نيوة قطنينك إذا لن نيوة učenja koglu sünneta se poslažu kod toga da nikad žena nije bila poslani pa ni jednom narodu ni jednom umetu Allah sr. ta za nika, nije poslava žena pa da onda oju um, umetu poslja žena, tako to je ali znači ljudi kada ložu onda se ne libeda ložu jo tako da ziha, Bez ikakvih ograničenja Bez ikakvih ograničenja U evo Na će se pojaviti I reći ja sam pospanic Ne mi priče Nego na to se mislim Jer kad bi se niko na svakog Pročitao u istoriji koji se pojavio direktno rekao zaštovi da je Bio bi taj broj da je Veći Jer u evo našem u evo na ovom istu ja Dakle, grije jedan vidoretego je na televiziji i drugi živi đều u Brcu. Dakle, evo. Budući da se manje, zato oni sve da su oni svi različiti, oni ne imaju jednu zajedničku. Neko ih naravno znao šalje, obraća ne mislite na ti, nego mislite na 30 slunkih lažova koji će napraviti čistno i zakončite se polosti veliki broj sredanika. Zakončite se polosti veliki broj sredanika. tako znači od ti je tako, ako je za sallallahu alaihi i samo to je najavio, ovdima još za njegov no životu pojavio se. A tako? Pojavio se moteljama. Doga timo tela na kezad i tela banajuk treba tako. Planet, you know that, the first resuscitate this body. He was asked was ordered to sunni Mr. Amr ibn al Amr ibn al-Azam he is a imam of the sunniya. Kun bejran Počela je ambicija Silvioje Belgijanske kroz rodeo i troguje. Poželjni kaos i ispitira. Kao sve ga upotrinitela. Zapravo. Ajde koji o eh To je u Belgiji kada you know, well the je, tako mi je Allah, да zna, da ja znam da ti lažem. Ti se ubijedem, da sam ja ubijedem, da ti lažem, da ti ne mogu to svoju razmićati, otakvo. da je lažem, ali tada govorili, velje je lažem od nasih naroda i nego treba da im tražim gostarić od kurancija nego ni hoćemo da podijelimo tu glavnu imovinu sigurno cesta kuruse je predozla radi stalaja tajajon je bio na resurso solo are istan i ljudi surtilawu po tarikah allah alayhi wa sallam to je isjadan abu al-aqda al-ansari tako je crni da ga ostali napravili vrlo tišno o tako, okupila se veliki dvoj koji će ga podrežavao. Da su ga pađali u njegove žene, je tako i tu ga srednjom. je okupio veliku vojstvu. Veliči se vodio sa Mocedanom. Izginula je glavnina Arčaba i Hafiza u borbi protivog ulažava. Što je navjelo? To tako, onara radijallahu an, da izvrši kriti se znedu mekra, radijallahu an, da nakon srpka Allahog posmanika sallaha ali i sredem šta, napišu i kupe na jednu knjigu jednu knjigu, tako, dana skupljen, tako, i da bude objava kupjena na jedno mjesto i smjestan između dvije koriste koriste. U vrijeme je tako Achara pojavio se sa. Isto tako koji je tvrdio za sebog članiku, da je u sasvim, u vrijeme tabina pojavio se Al-Mukhtar Al-Safati. Ovo al-Mukhtar Al-Safati bio ugledan Tabin, je tako, bio ugledan vojsko, vrski vojsko bio ozenjem čerkom od jednih od najglednijih prava lahoposlanika kovaljica. I onda kad se njegova slava prošlova je tako i kad ga jedna prava čava u poslajanjima, u postavljanju lahci i čudovnih slava, onda je vjednom pošlo da bulažnije tako da laži i da govori da je poslajani. I da govori da je. To je bilo vrijeme filata ta ibn Zumej, radij Allah. Pa je Abdullahi ibn Zumej koručio, a kaj je tjeli tjeli tjeli tjeli, da, ujio, normal, fart, fart, fart, da ga udjeli, tako ga udjeli, sallaha ga i Pa mu on da aposkali bita li ga za širku, o da, da Jer ona je dalje izvrbila do onšta počani pa je naredila ulogi zovezda njubiju zbog rijeza da je odpadništa uloga Bila je velika pitna, jel' tako? Mila je to velike pitne. U prešlom kreću pojavio se takoj zekolik koji je kreći pomagali u Indiji jel' tako? U Iranu koji se zavu da na u njima, pa se njegove seznici zavu da da ali mirza. O tako? Se zau, se danas, a ah tako? Ah ne bije, ah tako? On, tako? I ovi su također tako ni morsari, jer ta gotadnika je dolao i stanova kada vjeri. U skoriju vrijeme u zadnje vrijeme u sudavu se pojavio Mahmoud Mohamed Baha koji je srbio za sebe i također da je ovalo potanika. Da bi ga sudanska vlada početkom 1925. godine javno dok opala ga se otako javno se govila. Smakli ga, po sve stvama učenjaka koji sad viduju tako i tom smaknuću i njegovu ubisu uz ogrjeceta pa i otpad nisu tako pričuvali novinari, pa tako se zrao pa da trenijali to i naravno komentar su radni, komentari kada su živjeli, ali on je to zaslužio što je zaslužio. E, to je nakon mi znači i Allah najbolje zna Posljednji od ovih velikih vlazova biće ko? Lažni spasitelj, jel tako? Metih i peđan, metih meti i peđan, tako i peđan, lažni spasitelj koji se proraziti, jel tako? Da je sve u njegovim rukama, da spolaže raspolaže i kišljom i vatrom, mrce, i da i biće velika pisa, veliko iskušenje, pogotovo za žene i, tako? za lakume, za one koji su povodljive, lakonikvane, u takvom ljubim vjernicima će se odrupeći i njegovoj svični, sve dok neki je i ta rejtana da pokonča sa njegovat. Dakle, Neće ga vjernici moći ubiti, nego će Allah sanotara spustiti i ta rejtanama da ga ubije svojim koken da rubi i da pokaži na svom kostu njegov krv, da završi sani. Da da vas, Pana, pravžem sršova od svakih piti. Svaka se vena, što je zavikavati v pristudnih lans, ješto i tisne, velike piti, velike smutni, nejasne i teške I vi se da da, vršino ljudi to Većina ljudi danas, kad počne kako ovo kaže dobro je to što govoriš, o tako. Ili, nešto slično to neće ti reći kaže šta, ne mogu da se snađem, volim ovo, ovo razgilađenje, svako nas i stranu vruče. Kako se to zove? To se zove fitne, tako. Smutnja koja ljude zvunila, ne mogu više da se orijentiš, tako, ne mogu, ne mogu da se snađu. Šta će, kako će, šta je istina, kuda da krenu? Ta smutnja i ta razilaženja, to tako dovesti do prvog poliša, do, do veliki sitni, tako uspjerat će ljudi jedni protiv drugim. Te sama će se veliki dalaj, ovaj, to rad je vidinjavanje ometadšku brzoga, da umet oslovi i bit će lagati za i tako ne. Međutim, Allah ott oni što Allah, ali, o sebe govori o tim bitama smutnjama. I dao određene smjedeće, kako treba da se lupila konaša u tih i u tih smutnjama. To uhajte njižu od Allaha s.a.m.a. prenosi nam Zej ibn Amr ibn da je Resul s.a.m.a.m.a.m.a. jednog jutra od Saba. A Boš iz se postao na Bibelj. govorio i objasnjavao stvari koje će i koji se daći do služnjeg dana, sve dok nije došlo pa je klanjalo povodne, pa se poslije podne, opet posto na Middar. Pa nam objašnjavao i govorio o je pa je klanjalo i kidiju. pa opet postao je se postao na Middar i govorio nam da sve što je bilo išto koji je pa zapampio, kazi koji je zapampio obako, a onaj koji je najviše zapampio on najbolje zna opako najviše mi je potom pita Isus sako u zemljima li nam da je da je Rasul sallallaha rijeva celan jednog dana stao da govori i Jusuf govor nije ostavio ništa što će se deset za tutje dana da nije spomenuo. Tko je zapamtio, zapamtio, ko je zaboravio, zaboravio. Moji ovi athari moji prijatelji, to tako znaju za to. Ja ako jedu drugi stvari zaboravim, ali kad se teši prepoznali, kao što čovjek zaboravili za nekoga za lice nekog suvijeka, ali kad se pojavi, on ga prepo, prepoznao, bio je za njega zaboravio tako, ali kad dođe, on ga prepoznao, nekako ima ja, te stvari koji je recu tala, ne ištenas povinjao, zaboravio ga, ali kad se rekao, ja ištenas prepoznao i sješio da je rekao, tala, ne i objavašio da će tako nešto bi. Te pitne, što se uhajite na tome je u kao tmine, smuđen, je li su veliki i odnje ima mali, manji i zemlji, je li tako? Kao što kaže u Zreber, bio bi od njega Ivan Mosvim da je rekao, od tih bitni ima oni koji su veliko i male. Tri velike bitne kaže skoro da ništa neće ostrati tri velike fitne koji se značiti u umetu, tri u dana, skoro da ništa neće od os, osjeća. A druge, druge, manje fitne, su kao vjetrovi, vjetni vjetrovi, vjetrov, ima mali fitni, a ima i veliki fitni. Rekao sallallahu alaihi je sellem, ja u brojnim hadijim odozoravao, da se primitim fitni ljudi navržaju dobrih djeljama приста динатом ергила с буд по дима попаско за се меоружају диманом при едагоцке се се се тиле покаже ево ре раби Аллах ман и хадису кој пренео пресулаллах рецао бадиру бил амали фи сала че кифа ин ле ин булми пожурите са добрим делама при есилин Noćni zmije. Kao naj tamniji noć. Požurite sa dobrim djelima djelima pri usitnjenj koji se biti kao taj najstavniji djelovi noći. Ustifun mab almoq melan wa yumti shahira. Kad se korni kostavici kao mogu, a završoti kao grabir, wa yumti mu'minan wa yasbihu kafira. Kad se ono smo si muhmin, a i slano ti kao čakir, je bilo jehada kum dinavu bi'arabim halidum in nadunija, prodavaće neko od vas svoju vjeru za nešto tikno dunjaluka, za ono što malo vrijedim od dunjaluka. Od ena sikra malika da je rešlo, sallaha i sallam rekao, također se prenosi, je kuno bene jede i za titanom, kaipa i lejni mozni, prije suđeg da će se rešiti tisne, kao najtanjiv djelovinoć juzpeh odlažilo mu'minan vojumsti kafira osvavioći tolije kao mu'min a zabrko ti kao kafir vojumsti mu'mina vojuspeh u a zabrko li ti kao mu'min i osvavio ti kao kafir je bila kuva mon tina umbi arodi ljudi će prodavati svoju za nešto citno dunjavljaka za nešto citno od dunjavljaka pitanje za za vas Zar ovo vrijeme nije došlo i zar se ovakve situacije već dugo vremena ne, ne ponavljaju. Toliko je pričitati zvonjiva cipne i toliko će patnju i tegobu ljudima u prsima na noći. Toliko će ljudima cijelosko biti zbog tih cipni da će im se rijeo se i da će čovjek zaviditi onove koji neće prije toga umru. Pa se vidjeti Ebu Horebe da je pravi od Allahovu svalika sallahu alihi sallam La teku u sviđatu hata je mora bi bih abir rržu, da je kuli ja dajte nikom tu reka. Neće nastupit tudi i da, dok čovjek ne lajte trajkabura čovjeka drugog, pa nekazi da sam Bogdan na njegovu miru ilo drugo i prada i koja josti kovitija u prada i koja imama muslima kaži vallavi napsi bi jeli tako mi je olo ga učiju rosti mojad uša lada nevjeb ulduňa hata i mor vržu na lalqabri feta nevržu ali neke nešta ti dođu ka tako mi je olo ga učiju rosti mojad uša dupne nejde šo je krensutih a onda se ne počne valjati po prašenju tog kabora. Ne počne se zakrtati i po u prašenju tog kabora. Znači da je kabor šta? Svijez, pritak. Još je gola zemlja tu, da ne počne se valjati da no tako kao kokoš ili kao neki lajlan, da no je tako želim da ta se u tu prašenu. i govoriti ja vajta ne kunču meća da i da gada qabr, da sam Bogdan na mjestu vratnika ovog qabra. Vajta vini kdej, a ne se bic duža, ne zbog duža. Pogledajte, razpud Solomarje srana objatnjava da i dugu kdejka svari veliko iskušenje, iskušenje veliki prikisaj. I ne znalo je veliki prikisaj. Tako znalo. Svako od nas može nadvojati desi ljudi koji se objesili zbog i lugova i krenica. Najmanje drži. O tako? Svako od nas može nadvojati odmah, koliko. A kad bi se zamislio, možda stigne se i pravi do toga, ha? kaže stvar, ali nije kaže nekog srlare, neće priženkira u smrt zbog duga zato što zna i kad umri neće od duga pobjeći. O tako, čeka ga dugo. I čekaju kad lukaj zbog druga, nego ilan bela, nego će biti to belaj, to tako, šitne, smutne, ljudima, središko, o se goba se čvara u prstima zbog tih, zbog tih, tih hitnij. Najveći sebe i najveći uzor tih hitnij bit će nedostatak znanja, nedostatak vraćog znanja množstvo i razvirenost džehla. Neznanje, to li kako? Tamo gdje nema znanja, šta na njegovo mjesto bude? Džehl, neznanje, je li kako? I vidite danas, i vidite danas, da je znanje o islamu gotov neštovo, to li kako? Gotov neštovo. Islan je strana, stvar, stvar, onima koji se islamu sučitli. Koliko ljudi danas koji se propisaju hlava? A od hlava ne znaju njih. Od hlava ne znaju njih. Pogledajte, zbog nasljenost tog neznanja, mnogi djele ne se, koji se sve nešto malo znaju, profetiraju i u narodu se reklamiraju i protoraju kao vrći učene. Čak i na djelama. Je tako, koji nam se ima da se vrati u slavu i prijatkom znanju. Od nas, ko malo nešto nauči, odmah međunama postane, jel tako, ugledan i utječaj. Što Zato što smo mi ostali, ne znam i če, ne učimo. A kad bi počeli učit, brže bi uvidjeli u etkroni da taj koga mi gledamo kao učenjaka ako stvari da je njegovo znanje vrlo skro, vrlo, vrlo skromno, jel tako? Samo kad bi malo počeli učiti i izučavati. Tako je starje, naći rasirao, rasira Kad se rašiili znaje onda rastupljaju ne fako. Ocalja je i slava, ok je panja leka i slavu. krije je velskih i tako takoodeje. pa Preba se je pluva izme truud i jebo je rekar od da da je rekao i nemenje jere jamen. ježeru ki raz pretudnih dana će biti dana kad će se spustiti iz neznanja go jertal il a bit će uzvignut se znanje ne će znanje va jerturul harad i mnogo će se razvirit harad, šta je harad? rekao je Rasul sallahu alaihi sallam to je ubijanje pretudnih dana će se mnogo razviriti ubijanje ubijanje وكذلك بيجاء امام ابو بكر ومصودر رضي الله عنه ان تصدقوا ذاك الذي قال شوئته الله عليه وسلم ان من اثاث تصاعات ان يرفع ان يرفع العلم ويكثر الجهل وتنتزع كل غره received utrno الجنا يكثر الجنا ويكثر الخمر يكثر na alko bić oja jean, الرجال malo mukaraca o jakskoro je sa, a poćć se pogrono se se povećati pro žena, aca je kone лиham sina radaati al pajimuvrać, tako za se nad pedekim cena biti jedan u drugoj strani, majče se znanje od tako, a doći do izražaja želez i ne znanje. Tako, zbog čega će biti malo za mnogo mjera, to će biti zbog ubijanja i zbog gradova. Zbog ubijanja i zbog gradova. Mnogi u kuć upućuju na to da će biti mnogo ubićama pred raz. Mnogo ubijanja. Međutim, nazalost, ovo mnogo ubijanja ne upućuje da će muslimani biti u i u ratavima sa nevjernicom. To je žalost. Tako. Zato? Zato što će to u stvari biti ubijanje između stani muslima. Muslimana. Jedni u borbama jednih hodinja Drugi ili ves g ribu intero continu. Ceseri zecali na će gekiti usma'te Nače se stu erali uviđeti Hvalit neöstu ligesil misikn spa se stručni. Ntoрасiti koran 이�ara v ših spada zgošn J researched Va istu la tu自己 Mr. fore Hamza prizak to joinedate xsl. Inn scène vajne i that inicial of jaahar Chal, oda Kaže da su ljudi danice se kolačiti porači. Kaže to Herod pisao celo profesorika toalet, jedan kaže čovjek upijanje. Ili da one bi katli kumul mushriki nije to toga što se qatlu jedni drugi. Tako da će tobi ubiti svog لا حول ولا أخوة سيدنا كان يبتل قمر سوغ كولفيو ويقتل أباه يبت ويقتل عمه يبت سوغ ويقتل ابن عميه يبت سوغ عميه وما نعنا أقولنا يوم يذين كان يو الله بصني وشنو بيكي تنورمال سويا قد تبين سمى فدتك رادمه قال الله صلى الله عليه وسلم إنه لتنزع عقول أهلات ذلك زمان ناستكبام يسي سمعني كثوق الرمع ويخفو له هباهم من الناس إن الضيجة ناستي ناقري يودي يحسب أكثرهم أنهم على شيء نجي إفه بسينا ليه كميفة للتناميش لن نجيه وثيك الساعة للتنامي نايف سنه وليس على سيء عليك جيت منك عليك جيت منك إيث ساكو براني سيبه ورائفة رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم ذائرك والذي نفسي بياريه ساكو برغى في رجل ما يروسه ليأتي أن على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتور على أي شئ ختل tako mi ono ga u svijetu moja duša, doći se ljudima vrmjene, pa ubijica neće znat zbog čega je ubio, niti će znat ubijen je zbog čega je ubijen. Mi znači. No tako, zbog fitnjih, zbog smutnjih, zbog opšteg haosa i nareda, zbog opšteg haosa Tako će biti predpunjena, volimo vam, ka Allah o tih tih umutni i o tih fisni štašva. Saj jutni braćo velike ljudi naso se već daščarali i velike smutni i velika ubića već vila. O ti fisni koji reču sallallahu jest tako ubiću treći Allahu sallam sallahu Usmana, radijallahu Allah Usmana, radijallahu anu, je jedan od pravdnih palipa Allahog vatbanika, salva i jatam. Međeki u njegov vrima deske sve i velika smući. Koji se poslijati muci odvidova tako, od će doći Abdullah izne sebe koji će predstaviti da je primio Islan da je primatio Islan a onda će podići narod i proširiti nezadovoljstvo u narodu protiv namjesnika Osmana radijallahu anh. da bi napravio soliku pismu i smućem lažnim izjavama, lažnim doopisima je tako? Da će ljudi doći umanirali, o tako, i ubijeti Osmano rabijaloha. Ubiće A onda kad ga ubiju, isti mjerovaj, koji je poslijel svom kristinu, o tako, i skorist će sad ubiću Osmano rabijaloha, da poslije toga poslije još kreću ufiti. Pa da napravi razlog i muavije, mu o tako. I da budu krvavi razdobi među muslimarima i tako Od tih hadita koji je rekao u Saba Aridu, Saba Aridu, Zanar Someru, i nego je spio da će ove bitre, jeste i hadit koji je trenati Hazeida, kad je bio je djedi okonomara, radijallahu an. Djedi okonomara, kad je rekao, rekao je ko? عمر أيكم يحذر قول نبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة في الفتنة عمر كو أودوا باستيجور للجولة صلى الله عليه وسلم وفتنها وفتن كافي حديثة فتنة الرجل في أهله وغاله وولده يكفرها الصلاة والصدقة والأمر والنهي عن المنكر كافي حديثة فتنة في u njegovoj porazci, u njegovom imersku, u djeci. To će čovjeka odestih nama sada, narezivanje dobro, ovečenog zla. Time će se učesti kod tih hitnih i iskušenja u ženi u djeci, u imesku, to tako. Dakle načesto početi. Pa je ona odjela van leja na rasaruk. Napitam se zato nego se pisam o fitmi koja će temuduće naudil var koja će se, se zaljuljati odnosno koja će pojuljati kao što tala si pojuljaju moj more u velikoj fitni se pitam ne o tim fitnim fitnama koje će završavati koje zunice ne o velikoj fitni se pitam pa je rekao leta niče kaže kaže Neće sebi naskođiti te bitne ovođe pravujem. Inna vjene se u vjeneha zabun muglafa. Između sebe i tih fitni imaju jedna zatvorena vrata. Između sebe i tih fitni imaju zatvorena vrata. Pa rekao Omar. A jukseru a jukseru. Ta vrata između mene ti sti hotel vici razvaljena ili otvorena tako između mene i ti sti vici hoće li razvaljena polovna ili će biti otvorena otako bez da pa na dio kso a u ketsa kaže budete ne ta vrata će biti provaljena, polomljena. Kaže Omar razljelovan izan na ljublaku rebeda. Ako će biti razvaljena i polomljena to znači da se nikad više neće zatvor, zatvoriti. Šta ovo znači gledanje? Znači, ta fitna kad počne, nakon što sva vrata razvala i polomljena, kad počne ta fitna, Nenu će više prestati do sudnjeg dama. Na Aurovoda, da Koli su rađeli? Kaže je Hosejka, rekao sam, nego šta? Neće se više ta vrata nikad zasvoriti. Pa rekli Hosejki, je li znao koja su vrata? Kaže Hosejka, nam. Znao je, Na. je Omar koja su vrata? كما يعلم ان ذونا غدا الليله كورسيس ناو دا بري سوتراسي سي إيما لونشي لا فيوميل زاو كوا 100 غراتا كاو سويزاو دا بري سوتراسي سي إيما لونشي ولذلك اني حدثته حديثا ليس بالاذاريت سويزاتو ستمياي سبيتوا حديثي كوي نيه نيكافا زاوونا فاس موغا بينتالي إيشيل سوترا دا o tako, sada ovo ko? Da vi inni, se nakalivali da pisamo mu djevu, govor, ko je to vrat? Ko je to? Pa smo nagovorili na sruka, na sruče poznati učenik i tada imam čin. Pa želite, izmog je naravno, abdula i na sruđa. Pa smo pisali, na sruka da ga je pisao, pa je rekao, to. ta vrata ću vam ko? Sam pomer. Ta je Sam pomer. Omer je bio, šta? Zatvorjena vrata pred fitnama. Omer je bio, šta? Zaključena vrata pred fitnama. Međutim, taj je resok se na da će ta vrata biti šta? Unisena, Ubisto Omar radi Allahan Kad je se nečelo to ubisto Ta vrata se šta Provaljena I kad su provaljena Nikad do sunnjeg dana više nisu Zatvorne lihra Gdje se sa njegovom pršu Dolazi o sma radi Allahan I u njegovu vrijeme je počinio Nije Omar je ubijen i idemo da je dolazi ubijstvo ali nije sad opet se završeno. Čez honda dolazi pisman, koja se na nastal. Novu ubijstvu. Pa oza ta pisman koja je nastala zbog ubijstva Osmana vabijalama, dovela je dočiga, do čega, do podile čitovog to evo kako, na zvora sabora. Pa ona ali se ni nego zbog te podjeli, zbog tih nestavlje natrela, nastale su prve sekte i prvi kisne, koji je onda odstavljaju dok do sudnjeg dana, nastavljaju Haridije, nastavljaju Štije, Afidije. I dan danas, zbako, i dan danas crvo se i prođevaju se zbog šega. I nastavljaju se na osnovu one ovaj prvi, si da bi spesat, koliki racun se biti onim prvim fisnjegijama na srljednjeg dama. Da bi spesat, koliki se njegov racun biti. Da je uravila kova En tako je sa svakim fisnjegim. Je sa svakim smutnikom. Kad smutni, ta njegova smutnik se nastavlja tako, nadovezi je što I doće sa tijem rasunom, znači, sve ono i je prizatlo njegove doće sa tijem rasunom pred Allaha Sv'anotara, molim Allaha Sv'anotara, r.a. nastašor. Abzula ibn -a an, da je rekao sa Laha reći srednje srednje srednje srednje srednje srednje srednje srednje srednje srednje Okrenuće će se njih i slava, je li tako? Onaj, kak se zove kamen koji ne kako se zove taj kamen? Ima on budite me ime. Žervan, je tako? Okrenut će se žrvanje i slava, je tako? Nakon 35 godina, Nakon 35 godina. I baš tako bi imao. O Sačno, je li tako? Ugožen. Pa onda će propati će propati. A ako im ostane i od obstane vjera. A ostaće im, tako? Onda će obstati oni koji izlaživit će biti nekao pobjednici, je tako? Onda će im ostati djera celandeset godina pa je korekao abdulah ibn mahsud u drugoj predaji kaže ona radjela an on pisao 71 godina soli 35 ili 30 godina preostal kod pa je rekao sallallahu 70 godina preostao i kod svih toga tako pa smatra da je hovo resul s.a.v. na govijez gresa filafet Emelija, koji je nakon ubijesto Ali radiju Allah na sufi o filafet koji je trajio 70 godina. Koji je trajio 70 godina, jeho filafet. قول <تصفيق> بك انتبه وريري رضي الله عنه رسول الله عليه وسلم يرسل سيزنهم في اليوم في ابن ايكاظه لماذا نسوك بسو حتى تقتتل فيه ثاني عظيمة ثاني دعوتهما وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوهما واحدة لماذا نسوك بسو نيدان لك سنفتوكو انظرتي دويه اغرون كوبنا Izveđan njih će biti veliko krvoproliče, a jedni i drugi su na istom. Na isto i je. jedni. dava je ista. Koje su vizalke skupine? Zluči, ja ne viš. Gdje je Stigola? Koje su velike skupine? Muslimana? Alina i, Alina i skupine, je tako? I njihova dava, njihova vjera, oni su bili na isto. Niko nije ovdje im bilo utro, tako. Međutim, šta braću? Cisne. Cisne, nešavaju se, cisne. Mutnija, glede ne mogu da se ureću, ne mogu da se ureću, ne šta je istina? A, bilo bi dobro kad ljudi pratili predavanje. A, to je bilo dobro, dobro. dobro. Druga pitna koju je rekao Stola sam vam također najavio jeste pitna halidije. Pitna halidije koja će biti duboka, jel' tako, i ostaviti velike stragove, negativne stragove, u tako, u umletu i početi veliki razlog e, njihovom pojavom. Pojavili se se u vrijeme stravao malo postaniča Stola Arisa, kao zalutava skupina. Nijedan da ethava nije bio međunima. Nikod ethava Allahom kod tanika sallahu arayhi wa sallam i nije podržao. Bili to znači veliki nezalbi se. Ali su bili veliki abidi. Od Kao sallam, se kaže retu sallahu arayhi wa sallam vi ćete omalovažavati svoj namaz na promilovog. Fulosti I učiti Kur'an ali kaže je sallahu arayhi wa sallam neće тако пролазити йгова вера, не чисти дали тай куран. битоку ой значи розумєваня то курана рейсєма. пролазили і не би стали расуллаху аан. урасуллаху йесаллак. до спойняту фітн до чегі, що я прожу фі ахірі зганарі омун ахдатул ислам, шукадаул ахлам. ієє се kojice biti mladinči i glupati, glupi za misu. Biti mladinči, se malo i godina, mladinči, tako i glupi za misu. Jako luna min qavli kajri l-garije, govorice govorom najboljeg čovjeka. Va jak raun quran yučiči Kur'an, laj uđa vizu hranadijan, kojnjeje i sviđanje od njerovi gorla. يمركون من الدين كما يمركت لهم من الرمي إذوذك الإذيري كاوستك في مرة إذوذي إسوق فلية فإذا رتيتم لفيتمون تقتلوهم كذي سرسنة أبيعاتي فإن في خطلهم أجرى زيست يروهم أبيعات نعرض لمن قدرهم عند الله يوم القيامة onome koji bude ubijao na sudnji danu. No. U ko ne da isto tako i da je rekao rekao, Sala, sam od nesta se prenosti, te je kuno ti umati iz tiratno Moj umet će se radići i podijeliti. Vi se ljudi kao mu još jednu al tih, si unel tijel, vi se ljudi koji ljudi po pričaju, ali loš se ja čitam Al-Kur'an, učiti Kur'an, ne juriti za Ali taj Kur'an koji uče neće prelaziti dalje od dijelovi slušnih riječi. Znači nikakvog efekta neće. Još dalje, ja govorim da je din moruka sahlina za ramije, izlaz će izvirilo kao što i glazi strela iz truna. Znači, i do toga la yerjunun hatta irsadda fa'mu ila fawqi leki sitrat ti kaliza al-juziri navrat insi tismuhu dok ne nevrati toako a vi znate da strijela je znači ide samo jednom smjeru i tam fushiraru al-alq wal khaliqa koji bude ubijaju koga oni ubiju يدعون إلى كتاب الله فضيوا سي الله أجزي وليسوا منه فيه أليس الله أجزيكم ليما من قاتلهم كان أولى في الله منهم أولا يكو سيبت فيه يبت الله أجزيه سيلاهم التحالق يهوه أبليه يجيه برياني <تصفيق> Okay. Ne piše ovdje glava. Brijanje. Na voli danas koji i glavo i dvije se autor, ova skupina se već pojavila. Ovo se rekuje salari je zelo, ne, nego vječi već se rano pojavila. Odnosno ova skupina se prva pojavila. To je prva skupina i prva sekcija koja se pojavila u islamu ko sa viđi upravo ovi glupim zamisleva. I, normalno, oni su se pojavili i odjednom postali zaći učenjaci, bolje spoznavali od samih Saba, u poslanika Solanijskan, zašto? Zato što s prvječina Saba protektirali, smatrao, neđernična Saba, u poslanike Solanijskan, zato što niko od nije ih pojedio, niko nije otakvo poslušao. Tu su razim glupe scene i situacije da bi oni svojim nekim idejama priporavali one koji su njihove vođe, ovako, pripidavali ih na određena mišljenja, tako si jednog svog tog vođu, onaj načirali za na protekti, određena sadala u potanika solari, sada jer kažem psi ina perfektiri, Dakle, mi tebi tekvirska, tako, i ne se zbretkiris, pa je on da pričo, dobro, protektivit, a onda on mi kaje, da je sam mi tebi tekvirska, tako, za to, što ti ne nas kusat, ti nas kusat, ti nas kusat, o tako, pa gada u a onda kaje, kao sam i protektivit slođima, o pa se vraća pa sve po sebe protek protekcije tako i tako se nalazi se nevolose to lati znači, ne može nikako vratu, zram, pažu, da zato zdrav taj pomići a znači da nas imao problem znači geografije nas kinesmaala i djela, da se vidi kako peći i smatra ne bilo kada ne odma kaže šta? O tako. Kao da je tekstir posebno svojstvo samom karizir, a nije. U Islamu ima i tekstir koji se mora poštovati, O tako. I onaj koji je mušlik, mora se smatrati mušlikom, i onaj koji keafir mora se smatrati keafirom. I onaj ko otpate odgeri mora se smatrati otpadnikom odgeri. O tako. Međutim, danas se želi sad od strane određenih koji je zavlačio Irža koji su potpali pod akidu Murđija, jel' tako? I pod utjecaj te akide, oni žele, znači da, da, jednostavno, svojom hajkom i propagandom, da dođe u situaciju, da ne smiješ na kraju nižakog, više i sada, da i sada, jel' tako? Pa ljudi, je tako? Žele da se drže kromljeca, i da se jebe pravi kulu, spustuje on i sve naše al. Kaže, ne znam, nisam sigurani židovi, krštani, odbord se aferom i smetveni njine prospekcije. Tako, dote gdje je došli. Da Allah, ano, dava crkva. Allah, salli salli, nije samo fitne na govijesti. Nego je, i odjasnijem kako se u tim fitnamo treba pona ponašati. Koliko To Vrijeme za našem. Na, na, na, na, na, na, na a to je izgledano da kako se ponaća, pitanom kad dođu, odstavljšem za sljedeći, za sljedeći put, ako bude na takši, tako miša Allah, da bude na takši, da se trećim u sljedeći put, zavljaju pomoć u boljim stane, nego što smo tak, molim lahko smano dana, da vas nagradi najveću nagradom, da vas oboste još svećim preborom i srkjenjem, molim vas Ano Tava da, da, da nas nagradi, molim vas Ano Tava da nam pre u Allaho vijen učvrti, molim vas Ano da nas tršava učitnjenju, smutnjenju, molim vas Ano Tava da nas tršava od čoga da mi guljemo izmeđi učvrti, molim vas na pravi put i da budemo od onih koji će biti sređeni, uputi drugima, i uslovski uput i učeni uzorim tim muslimarima, pojedinstva i uzorim tim žemlacima na uput. Molim vas, pano tada da nas učini prepečama na uput i da ovo ovaj je narod koji živi oko nas uputi našim predlogom i našim primjera. Molim vas, pano tada da uputi ovaj narod koji oko nas živi, molim vas, da ih uputi Molim laš Pano kada da nama ulača, da uspostavimo dobro kada nad njima. Molim laš Pano kada da nam ulača, da na najbolji našem pozivom i pomijenjima, i da i naš poziv i naša upomena koristi za lavu pomoć. Molim laš Pano kada da nam se žene prodi svakve gledama. Molim laš Pano kada da, spomodne, želje, da na lavom putu, da zvrda svoje Olivera Hanu Therva da slušanje borcima na lovu Olivera Hanu Therva da slušanje borci na lovu da slušanje borci na lovu da slušanje borci na lovu Olivera Hanu Therva da slušanje borci na lovu da slušanje ko ima praktični komentar na dio tajerno enfim